היפופוטן! רדיו תל אביב מגיש לימוד עברית נכונה בעזרת הרדיו שלום תלמידים במהלך הדקה הקרובה נלמד להגות עברית כהלכתה חיזרו אחריי בקול גדול אני לומד עברית נכונה יפה חיזרו אחריי אך איזה יום יפה חזרו, כל שבוע אאזין לתוכנית היפופוטם. יפה. אספר לכל חבריי ואף את חברים זרים, בכדי לספר. יפה. ועכשיו נעבור לקצת מדיטציה. שלב את רגליך ורחב באוויר כמטר מעל הרצפה. יפה. בצעו את התרגיל שלוש פעמים. יפה. יפה. יפה. ועתה האזינו לשיר הפתיחה הנפלא של התוכנית. היפופוטם! אה, פתאים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם.co.il תיזהר על הפרח.